الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومعلم البشريه ان ضروري الجامع Fjala e parë e dersit të parë të masë xhindies Ramazan Ramazani për herën inshallah. Fjala e fundit Allahu prej neve në veçantëti dhe muslimanëve në përgjithësi i kabull inshallah e ban. Besa lajmërimë modese që vazhdojnë për tan Ramazanin do t'i bëjmë më njëherë. Lideratat e masë xhindies do të jenë gjata një orë. nuk do të këtë mundësi me bo në kësa fare se në hoxha në majt i gat më në zikam nejt dera qel me hi edhe për atë e që jash i pa mundë shumë me shkura hatë pas një problem pra dhe një herë për e përësri se përësam aj që s'ka mundësi me abdesin ka problem aj që i ka me dhimë të problem aj që i ka me kohën problem që o të prej gjamirë në gënë prej një orëve 20 minuta Allah i Gjelle Gjelluhu ja pagop 20 minutat, ato 14 minutat shko një krinë punën e vetë. A deshëm do tjenë Ramazan, të në Ramazan, nëse donë Allahu edhe në ndihmonë ne ato arë fund, edhe krijet Ramazanit do tjenë gjata një orë, insha Allahu ta alë. Numër një, numër dhe, Ramazan e ashtë dinit, të gjithë jemi të lirë na dhe quna, do të në vinë edhe misafir me siguri për i pshatrave qire në Ramazan, si shë kanë zakon. Vendi i gjamiës ashtë qelë për ne dhe për ato barabar. Ashtë regullimi madhë që në njoni për i neve në formën e hajgarës, thët për në ngushtojnë misafirt e e ndigjona i misafiri këtë lafë. Ajse menë për hoka, aj e ka për detirë me marë për një me. Pra, ju lutemi, që ne jemi në shpijë në Allahu djëlle gjirelu, Misafirët e thon kur të vinë ja në shtëpinë e Allahut, ato nuk vinë për çetësen, fare. Ato vinë për idhinit, për Kur'anin e Kerimit, për sunnetet e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, më mësua atë që nuk e dinë. Ju me siguri do të shkoni në safir Ramazan, padyshim. Jeni të mirë se pritun, jeni të mirë pritun edhe, mirë filt, në qera. edhe ash mirë që të banë ash mirë që të mirëfill në xhamia tjera. Edha është mirë ti vizitat i bani Ramazan. Është mirë ti vizitat ti stonë Ramazan për afisit edhe sësënjës, ashtë kjo punë shumë në regull, me sigurisë dhëtë nga vinë o gjallarë Ramazan, ati i vendoshtë të dhëtë javjatë mi fjallë, ma si që ndije me boj një dërës, ato të gjithë, pa marë parasish kushven, janë të nanë këtë gjamitë mirë të ardhun, pa marë parasish, janë të natë mirë të ardhun, këto ishi një ditëri fjallë për fillim me një përhajrë të mujtë Ramazanit neve, plazhevë, trivë, fmijevë, grave, vajzave, smudvë të shëndoshëve, musafirëve, Allahu xhellal xelali inshallah ia vjen me bereqet. In deruar i xema ata ashti po e lajmëroj programin. Po e lajmërojm programin e Ramazanit. Ne insha Allahu Teala un kam princip po flas për veti Unë kam princip që ate që vendosim e bo para gjemotin Ramazan dërës ma si këndije Filoj me pregadit para 4 mujve Si vetë gjensisht kemi filu me pregadit programin e Ramazanit dërëseve pëngusht Prej mujit gusht Para 20 ditve kemi kriqës do gjo Kamet me uthonë në këtë dërës vetëma që ajo që i bin Ndozë një shka, du të me folë për ta për qëtëtët Bi një sen që duhet me folë për ta E kemi kusht, me dojë mos me folë për ta Bi një problem që i zban për e cek në këtu Veç ajo ka metë pa u pregadit Kurse para 20 ditve ka morë fun Ajo që i kemi vendosë me thonë para jush Se nuk ashtë në regullë që i hoxha Zitën e parë, të që njës, Ramazan Më ndodhë me bo një sen A i nëse nuk ashtë pregadit Edhe këta, po e rrumbullaksoj me një fjall O zotë, këta e kemi pregadit për t Për i neve pranona, edhe ki gjemot ka arë në gjami, për fjallën tonë dhe ozot, edhe gjemotit ja u banë kabul. Programi jonë është ramazansive të komenti i kurani kerimit. Kemi pregadit për ju 4 sure në kurani kerim. Njën nja ka em një surë të në njësa, të sidhën e kemi lënë, për rast e qera. Qetra ka em një surë të nëhal, qetra ka em një surë të lëkafas, edhe gjuzi 29 prejktive tre vendeve, prejktive tri cendreve, ku kemi pregadit me muj për mësë Ramazani 1998-1999, e kemi zgjel për ju, pra sëtë dhëtë fillojme, insha Allah, me komentin e surës e nëhlu. Ajet pas ajeti, insha Allahu Teala. Dhëtë të bojmë kësu, në formën i një qeshme, të bukur prej të cilës rëdhë njën, në qeshme prej, një qeshme prej se cilës rrez mjoll t'i kuluar i fjalve t'Allahu Gjelle Gjelalu hu me pranim prej filimit për e pranujim ati ku ne do t'a qilojme dhe do t'jemi në ta apo afer të vërtetës ka da është allahu Gjelle Gjelalu hu ati ku ne do t'jemi larg ati do t'jen pafësit e tona ati do t'jen prezent pa mundësit e tona përshkak se ne në يمد مجل فرافيا لسأل الله جل جلاله وجل شعنه إن درواري جمعت كتو صايم سباش وعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مموثنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sirata në ledhina, në amte, alejhim, gajri l'magdubi alejhim, walët dallin. Di fjalë për këta, pëse surët të l'Fatiha? Ajo e ka emnin surët të l'Fatiha, ashtë surja e qëjlësit. Shayl Qëjlët kurani kërimi me këta, pra na e qëjlëmi sejtë të lënsurë me këta. O Zotë, ndihmo që na t'jemi ati, edhe t'jemi spaku, sa ma afer asaj që ti deshte, ta prezenton muslimanve në përmet të t Para se tëhim në jetët e para në gjithë mori kimi disa fjotë A ato janë Qka do të foli ma thu? Qka do të kjetë atë unë këtë surë? Normal se fjallët e shkurta në lidi me atër se shka do të gjithë Kjetë mu janë Allahu gjëllë e gjëllë hu janë Krijesat e ati Na në këtë mes Vorri gjenneti ose gjëhenemi I njënë i prejneve Eta shkëto janë katër fjallë të silët kjo surë i spjegon imë tështë unë për foli i fjallë katuni i shprish i nlorë, i tirë edhe i ndërtën kështu pra do të shprishim do të nlorim edhe do të tirim insha Allahu të Allah ashkiderës i qenirës Ramazanit shumë i kanëshëm kja ashë shumë ma i mirë ma i kanëshëm se i gjumohës i gjumohës ashtë a i shkash po gjemotis ashtë kështu Unë kërë për dhe thëmë gjemotin dërshëm gjumonë, bane ju që unë të hi i fundit, unë këtë pashirë për e lipja të herë. Bane ju që unë në më dhe të hi i fundin gjami, kjo është në kësi, kjo ërë mëthimi. Kjo nuk ka bereqeti jam tash, asë bereqeti ju, kjo është bereqeti i mujit se na ishë mi qito gje dhe pargje. Na ishë mi qito pargje të gjumonë. Po kja është bereqeti në të cilin muaj në pohim Kja është shumë më i mirë se na Kja është mujë që skalon kadera e qerve Kja kalon kadera e qitime që janë në gjami këtu Kja kalon kadera e ative njëzve që do të kjenë punë me komentin e surës Surja pra, shë ka emnin? Surja ka emnin surë të nahal, shqip Shqip e ka emnin surja e bletës Qka do me thënë fjala sura? ashe marrë me prej fjallë sur asur thon mur. a Shqip sur do me thonë mur fjallë a shqipë sur do me thonë mur po jo muri jo muri se cili mur po muri i rëndullakët që ka der me depërtu mrena muri i oborrit ose muri i kalas ose muri i qitetit si e ka dir me i mrenda në kone të aktua pra sura ashe mur që ka do me thonë mur tani sa mur do me thonë përfshirje e një grupe të ajetit E kjo sure i përshin 228 disa ajete. Na kemi dëshirën e barabër me ju që këto 30 ditat na e mundsoin që kësaj sure të dalim internete ajeti i fundit, po na thoin prap inshallahu taala. Sure e ka emrin Suret e Bletës. Pse Allahu jalle jalaluhu e ka përmend kept inthak e ka përmend ai këta, sa ai përmend të vesh liot mllaj edhe a i ban shkabdoj e vetë a e ka përmend miskojnën kura një kerim pa e ka përmend edhe elefantin ka thonë kura një kerim suratul bakara inna allaha uh, wajadribullahu lëmthal ka thonë unë s'jeli si shembuj ka thonë unë s'jeli si ma baodat në fema ato u kaha unë s'jeli si shembuj e përmendi miskojnë edhe majalë edhe matloja edhe matima edhe me këta shembuj shka kemi për qëllim me këto shambu i kemi për qëllim që njeriun më thmelon me dalë për i binori me amtek ati ambientin me i fola ati për vete dhe për ambientin kujeton, për vete edhe për ate që ajë e rëthën shkaku i kësajsurë pëse ka ardhë në kuran për i qillin, këja ka kështu emnin shkaku pëse ka zbrit ndëruar i gjemot të ri të ndëruar Muhammad Mustafa sallallahu alesallam kur ka njësë me thirë me këtë kuran mëkka A ju tregoj ative se unë jam Dijana, kriesore Unë jam qërtuas Edhe unë jam përgzuas Pra dove ju tham haptas Se me këto vej pra në gjëhennem keni me hi Dove ju tham haptas Me këto vej pra në gjëhennem keni me hi Kërë që tham gjëhennem keni me hi Jam qërtuas E kërë që tham gjëhennem keni me hi Jam përgzuas Edhe njënja ka ndohet në këtë dunjoha dhe qetra Tët dët jëda e bi La e bi u atëbë ما اغنى عنه ماله وما كسب سيسلى ناراً ذات لهب ذا لهيب ترنكه الدنيا اذا قران الكرمي اذا محمد مصطفى يا من القران سنجهنم كيمي جهنم كاهي ابيتي وفي ابي بن مسعود انت في الجنه اذا عبيد انت في الجنه فتيين جنه اذا بلال كيش كا ببان بلال المؤذنين الاثيوبيين زيفيت اذا تيش كا ببان ثا كورجو ثا ن الله انا بوتي نيتو تبان زورم جهنم Për i këtu për të një nëllane gjurë më nëllaneve në gjenneta, që ka për banë? Sa s'gjohë, ta si qërët. Për du me e di që ka për banë, sa kërë për marë abdes për i fali direqat, për e përshëndes abdesin me direqat, hala për e për shi, sa atë për e bajë. A, ta tamam, këtu po. Për i këtu, prej në dunjo, e bu bakërë ti ka thonë të në gjennet, omarë ti ka thonë të në gjennet, Ndoshta, Allahu i ka pat bedrit edhe ka thonë shti bani shka të dush shka të do një bani mo se për juve se shkruim gjuna mo prej këtu jam pra për gëzuas edhe jam qërtuas edhe qka jam që tërsen për gëzuas edhe qërtuas edhe unë jam spjeguas detal i gjonave unë jam spjeguas detal i gjonave këtu ashtë Muhammed Mustafa e, Mregu, e shka spjeguas Nëse këtë se bani ju gjonë kjo, nëse këtë këtë se bani ju gjonë kjo, nëse këtë e bani ju paguni me këtën, nëse këtë e bani ju demoni me këtën, kjo mos jë gjimë. Në këtë kodë, në këtë kontekst, erë një surën kurani kërinë, në Mekë e zbritur në ayeti nëmër një, fa Allahu jelle jelaluhu wa jelle shanuhu, eqtëraba të sëaatu wa në shakka lë kamar, fa ashë dahon abdijgjismë Hona, ajo që nëjë bëjmë në Ramazanit, është da djë gjismë një ditë prej ditëve. Një në gjismë është largu në anën qëtër, gjismë në anën qëtër. Kështë të së Allahë në Koran i kërim. O në shak e këtara bë të të sahë, fa erdi, u afru dita gjikimit, edhe është da honë në gjismë. Shënjë se dita këja metit është nga të. Shënjë shumë i dukë shumë. Mirë. Kur zbriti kja jetë me kelit, njerëzit e mekkës janë rrullë ju të rritë të dashër. Janë rrullë, ato kanë hinë s'kutach. A s'kutach, mësme, s'kutë skut të nejëzojnë ma shpije. A s'kutach në gjuhë në Shqipë e amë shalaki. Shalaki që e lidhë në grapë. Ato kanë hinë s'kutach. Se fa Allahu Muhammedit në Kurani në dhatë, dita kja ametit aferë. E gjithë ditën e gjithë natën e pritëshin kërë që ju plasën bë kuk, e pritën një ko, së plasë i gjohë, atë herë u lirun ato. Dullu në i thanë në dhe për nga mariton, a.s. Ja Muhammed, el waad el nëdhi wa ad tena bihi la jahdus, u alani jahdus, sa ajo që nga thadha i kea me thios së po bërë, nuk po bërë, ti thadhe nga ta me që së po ndohë, pra, ti po natë, më do gjoni mirë, qi po na tut neve me disa gjona veç nat besoim tie ato gjona qi me topun atut nuk po ndodhin i ndëruari i xhamis i xhamis ton qe filozofia kush si ka dej e kush ka ardh masi ka dej me kalluz sjan ka sjan ka arekjo finni mi e nanje ne 445 Kjo si desh këtë dushë qëmë Kjo s'na qenë ka e re Kjo ashe vjetër Kjo ashe mëshme Kjo ton tashkohë në pundit E kanë pasëri për trija ta Se kjo e mëshme Ta ja Muhammed Thave ti se dita a i kjame t'i jotë nga ta po E ku anë? Së pëndon Ti na thave neve se kini medal Me një vend dhe kanë me umot pund E kur ma? Hëde, benajde? Së pëndon Allahu gjelle gjelalu hu mësë kësa i njarje mësë kësa i bisede që i u zhvillun mëkë e që i gjibrilin në tok edhe i sa rasullu lajt me tash po filoj me ajetin e partë punës tun sa shqe qëni mirë ndë gjoni me vëmendje se gjanë atë të cilat i ka caktua Allah u mëndodhë në datën e caktuar a thonë nuk afrohen se keni qef ju mu aflu edhe ato që i kanë më ugonë kohën e saktuar nuk largojnë me lutje o zot bane prap ditën e kiametit se këto së më besojnë ajo prap së bëhët kejtë më së besojnë se aje ka datën e darë datë, datën e saktuar të Allahu kur bëhët une poja frejsh në shembojt se ki shembojt alark la poja frejsh shembojt ma tafër në gjemotit janë disa gjana inderuar i gjemot nuk pranojnë me lutje në tonë dhe nuk levizin ato Po asë me dëshprimin ta nuk lëvizin, ma tani asë ma të kne, ja për shembol Dëshpro është ti atë shumë se s'ke pare, buke, drohe, kete atë Pra bebor Dimitri Nuk thota gjë me një vend kumarot bora të më fali thjesht për e tham E, eh, këti që s'ka drohe dhe s'ka pare dhe ka nejtë në rrhi e gjithë verën Dhe të santin linja A këti që ka drollë, ka malë, buke, mishë, gullë, këti që një atri metre në borë. Kësi mua abete nuk e gëzistojnë fare. Asë që ka mundësi ti me lutje. Me i grejtë durë të mi thonë, o zotë, verën për e duën vaktin e dimnit. E dimnit për e duën vaktin e verës. A e hanë pazari këtë lutje? Jo kjo a ndolë pëse lutështi? Jo kjo së ndolë. Këto prapë ditë a kja ametit? A jo asë ma teknetë se ki qëfti? asma ndejpë se ki qëfti përshkak se këto janë caktimet allahu gjëllëgjëraluhu vë gjëllëshanu aban t'i më ngrejt durd me thonë, tu me nduti se doaja i përfshin këtë fund me thonë o oh, zotë, unës kam met një metre e përzletë një santimetrë, si jam i knashëm ka përhesin me zine njëzve dothëmdoj, unën një i ka qëvore si pipa ti, aban e dhe njëzve dhe 7-8 santimetrë pak me më zgati mu këtë lutja, a, a, a shkon kjo? Jo, kjo nuk shkonë, nuk shkonë, qaq, a krimet tje, sa vjet i ki 55, a krimet tje, mos kemi një që dikush, mas i ka bo 55 let, edhe njënëzë dhe 5 cm shri. Tama. Benajat ditë në akiametit, ku e ki, o Muhammed, hajde ta shëzmi, atë që ponatut me ten, Allahu e qëjë Gjibrilin, sa bismillahi rrahmani rrahim, e ta emurullah, sa ka ardhë ditë e gjikimit. Sa eta emru Allah Ka ardhë atë dite e gjikimit E përkua Ash në Kurani Kerim Ash spjegimi asaj qartë në Kurani Kerim Se ajo ka ardhë Se aja Muhammed Në përsojmë në Kurani Kerim thuju Se ajo ardhë urdhë në Allahut ardhë Kur ardhë të ti Kur ardhë Kurani Kerimi Kur zbrit i Gjibrili Edhe kur unala i momës me zbrit Ska Gjibrili montok Ska ardhë masë Muhammed Mustafa Ska ardhë montok asë një herë Anëse do e pritë në Gjëbraili kishë një kishë dalë Ata ska një ve letra ti postos me ka ndërprerje me ka libr me ka kitab me ka dhahi arsa ditë te kiametit as nga tas disa shemboj të dërguar në dhamin ton sa ka ardha sa ka ardh tasin fani kur do kur kris kur plas ajo tasin fani min ummati lam arahuma ba'd fa deg grup e njerëz kur ti shihni per rrug tohet un spo i shotash ather bod kush jan ja rasul allah fa rijal nisa kafiat ariyat grad veshuna zhvesuna per rrug kur ti shihs kat here zhvesuna zhvesuna kur ti shihs ma ilet mumilat futen mjedis kur thesit fa ather bod dit te qiamet fa war rijal alehim siyat ka'nab al baqar yadribuna bihal nas sa dhe një grupë bura ka një bisht lope e ka në kuk i rej njerëzit me ta sa dhe ato kur të shqip një rrugë sa këton kohën temes janë se së mundën këto me qenë kohën e për nga merita ati ku ka mirësi ati ku ka drejtësi ati ku ka njerëzi ati ku ka vlas në lëk ati ku ka respekt këto me bisht lope në kuk nuk duen ati ati ku njerëzit e njopin hakin e vet ati ku njerëzit e din ku mbaron haki huje dhe ku filoni veti Ati s'dun këto A kjo është shëqëria islame Pra shëqëria islame këto s'dun Nuk për këta s'pak ngojnë për nga mërgësi E kur është bërë shëqëria që dërsen shti ka njohë për një Të ndërruar Sa kur të zgjedhni Të farin e juvë që nuk e mëriton Dita kja me ti të bërë të adit I dha ussi del amru I la gajri ahlihi Të në të dhërissah fa kur t'jalon për, për, për gjesësien ati që s'meriton me imet, për gjesësia muslimanve prit ditë në ditën e kja meti sa ati e kini. Po m'le dhin me zgjith të parin e katunit, hala as një herës për ndëgjojmë se njoni po thot, jo, unë se meritoj këta, jo, ajinin menë, ku mujë unë me qeni pari katunit. Hala se më gjithjumat hojësën të thonë, jo, jo, Unë nuk muj me bo këtë punë, kjo a punëron, me dhonë fëtësaj a mehtele, a shpune more shumë, po përpunon po me arë, me, ar, me, me u bo ati, me bo di shka, me bo me arë, me u bo une di shka. Tha, ditën e kjë ametit e këtë një më pragë, më thë bani më rakë, këtë? Qëtëri përdo po në më u bo depotet, ashtu që përdo po në më u bo depotet, po bo atë, për një me po bo atë. A meriton asë meriton kush e di Allahu edin edhe njerzi ndoshta e di deri me një vend dikon, ama ai po bën, atij i përzanton fara asht për të buar thash. Ai po bën, tha Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza wasida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa." Kur, kur vendosen njerëzit në për vende që si meritojnë ato, dikimit e kënë në prag. Po ku me i jete atësh që i meritojnë? Është një element i ndëruar i xhemot, është një element duhet mo realizuaj i xhan du të moralizu, aja elementa aj, aj element është ki, unë duhet me thonë, se meritoj këta, unë e s'jamë për këto, që u kri, këtë të në gjinë në ato shka duhet, thë unë se meritoj këta, këtë duhet me thonë, s'jamë unë e për këto, edhe, edhe bërë puna, e ta emrullar, ta erë dhe dita këjme, ja, këta njëzit me bislope i ke e nudhe, ato gratëm i ke e nudhe, atë, qetrine, atë përgjersive, e kemë karikë të gjithat i kemë parasish e loj loj elementit a kur të alin dhe non azot njen po këto i kemi spjegune vëq, po i rikësaj se i mituhin dërsin e par prej zdo fjale sot rrejëz dërë se në vazal të arena i ke pra e ke ditë në kiametit sa jam i qumë si këtë digishta ki i modi jam un, ki i vodja dita kiametit dhe e mi nga të ngat e ta e amrullah Po i thon Allahu njerzit deri ditën e Kiametit, "Fela të stacjlu, famusugutni." Musugutni me li pa bemaftod, se kjo thash ide e mirë, se ka për dhirrje. Nëse kërkojnë njerzit do të bëhë thotë un po kam çep, i thojmë nën sheriaf, sqegus të sheriafit, kjo ka për dhirrje. Atharë atharë shum apetit e duhet të realizo. Njoni për apetite me këtë thot. O Zot, filonin si hanë se ka me bafl, me të natë me të duhet me flokbardha. Për po du filonin me pa me fëtë barë, rani qëtë më të zvesu me Për po du me pa, kur dala e sa bale flokë barë, në në vetësot, për po du flokë zi E dhe asaj du mi a plesu dëshiren Ki ngrapi, në mes anë mikut që ka qef me qenë flokë barë Edhe në mes nanës që ka me qenë flokë zi Për kuisin pra me qenë se realizohen dëshirat e njerëzme Ki që që ka halët ki qi duhet të chain prodhues sekond i bardh i sekond i zi i sekond i bardh i sekond i zi i bardh i zi i bardh i zi i bardh i zi shkapo joni sa to zot filanit merr jashtërtin nana vet thot o zot japi jetën so, so, pra i gjalli i vdekun i gjalli i vdekun i gjalli i vdekun apo baj ka murali zu dëshira te njerëzve jo san rregull sa allahu jelle jelan u jota prasa pepem kurani kerim la yusalu amma yefal wa hum yusaluun so, sa us fitness ka baj u prit ne ju per punte jume Allahun lutit atëshum mirë që lutit. Pra nuk lutet ai. Kur e bën ditën e xhikimit, pa ai e din kur e bane ka taktu. Por ne janë veçka, sa fele atësh ta xhilosha, mos u qutni. Mos u qutni sevien. Nëse mami mën prej dërseve të xhumas, kemi thon, çka është larg, edhe çka është ngat? Në këtë dunjë. Dgjone, larg edhe ngat. Kush është larg? Larg në dunjë as vetëm një gjog. Ajo çes ndodh kurr. A ngat tash këta ajo s'kan dhon. Ajo që ka ndodha nga të, larga vetëm një gjohë, ajo që i të ndodhë kurë. Për shembul, larga është me i pasë Allah u shëqë, edhe orë takë me pasë, se kjo kurë së ndodhë, për që ta largë. Kjo së ndodhë asë njëherë me pasë Allah u shëqë. Larga është me pasë Allah u gjallë, hasha lëllë. Kjo së ndodhë kurë, se kurë së ndodhë ajë me pasë, me pasë mi, kjo së ndodhë asë njëherë. Po ndodhë ditë akiametit edhe ata n po na nuk jemi si krishteret, për shemblë krishteret, se pason thonë ato ndimien, po bitisët, tonë i ja apatë në vargjit, rinia, gjemot, i hoqës, e kam një pitonje, shka dhe dale, insha Allah, animen me dimien pësosata, në radio, në televizor, pyjtje, tapta, a, a ndimien animen po bitisët, kështonë si në bësi, kështë e thonë, a i fa greku, a i qëtërisë e po bitiske, nështë të damusi ka thonë, Pu, pu, pu me arfun Ta është një kejtë shenjat Janë se s'ka lidhje kjo me këta Kore janët dulën të parët tash Momentalisht para një mujt Me deklaratat e vetë Ato pasë në zbulu një gjo Ato katravesat e vogli agje Kishin zbulu se jo kjo gabim. Ndimi e 97 Edhe 98 vetë Edhe 99 vetë Pu bank edhe Kështu pra Se i cilin këtë du një Pu do me, me dal di kushi me boni di shka e ku ku për zinë, a gjeku s'kanë pun a gjeku fakti kishë për një menë nuk e dinë Allahu gjëlle gjële në sa jo wa ma amru s-sahati illa kalemhin bil basar sa dita kiametit ashtë simbillja sinit ajo pra nuk i ka ato para la imrimet ju që ishi para mendoni ajo i ka para la imrimet e vetat që ishi kas pje guzote dhe për nga meri fa e sam dozë shpejt ajo sa wa ma amru s-sahati illa kalemhin bil basar Tha, me mbyllë jënesini ta shumë ngusht e lidhme ajo bëhët ma shpejt ajo bëhët ma shpejt subhanehu taala amma ju shrikun o zotë ti e ingritur edhe na dalohemi me ketë të sbih prej ative që të bojnë nërtak ti e që të njofin ma shumë se nja na dalohemi, nësë jemi si ato na sojmë kështu edhe sojmë Allahun edhe katerin e ti o zotë ti kur dush bane, na jemi gati kështu i me muslimanet Nuk jemi si qertë. Ato kejtë që ato shka kanë thonë dimien, kanë thonë për diqka. Këto qertë që janë tutë pre asa ju dhimë të zhvillimi, se kanë njësë me zhvillu safte, i kanë pa mantijat me kosterishti, i kanë hongër sade, dhe jo, në dimien alë dhe shtaten të aprovojme dhe pak. Këto jemë gjonat kota, na muslimanët jemi shumë qitë, na jemi shumë trahatshëm, na jemi shumë dukshëm, na thëjmë kështu, ati që nga ka thonë Allahu G Juna t'zidhu l'melaiket e bërruh Fa Allahu i qaj unë melaiket me vahj E rruhë huna, e l'vahj I qaj melaiket me vahj E qaj Gjibrilin me vahj A fjala vahj, dhe me thonë Fjala ruh, dhe me thonë vahj A në kod fjala ruh, dhe me thonë shpirt Fjala shpirt, dhe thon pra, me thonë jet Pra e qaj melaiket me jet E qka u dho, vahj me jet E qka ka lidhe, e thonë jet A qka hesh, mina për toka, e që të rsenë po vahji është jetëa e shpirtit, vahji i nxalën zemrat, a kurse kjo jetëa që tërmuë, shpirtin edhe atë e që haunë në fushë edhe ti, a jo bo atë atje, kurse kjo manevër, është që tërë, me vahji nxalën jetojnë shpirtat, me vahji jetojnë zemrat, zemrat pa vahji janë zemrat në biluna, zemrat pa vahji janë zemrat të humbura, kulubuna gëllës, ينزامرى تملى وعلى قلوب الاقفلها ينزامرى مدري ينزامرى كرسه هتضواحط ينزامرى تحقنا ينزامرى تشيلونا فينزل الملائكه بالروح من امره نورمال ما يعملنا الله جل جلاله على من يشاء من عباده كوي دوي فينزل اسجل محمد بيغمرنا مسلماني مين نفه عليه الصلاه مين يسهر كرسييرويكاهين ويي Nërkom, ju kanë mushë qizmët me ujdove. Kanë qenë muslimane, një pa hoxë, e gjemë hoxë, e gjemë o gjallarve, e një pa, e sërnjë pa muftive, e trejë së ulemove, e që mos, e që mos, tashtë një ka një ujë në kundët. Ju kanë lavë që rapë. Leqë ju kanë lavë që rapë, po, temperatura është njëzet, në rëzërë ju kanë njëri i komë në kundër të vetë. O, Mohamedi, ajë i arabëve, ajë për nga meri a gje, ku Po e lipin ka një pengamer për shpi, po kujtojnë se ato janë kanktar. Ka di për shpi, ka tre. Atës janë kanktar, vlaslit qamili, vlaslit selimi, vlaslit beqiri, vlaslit, vlaslit, uh -huh. sa kështu puna. Këtë kemi nga pengamerin ton. Ajë qëtri u quen në rejti zonin edhe nga e gërë, e kemi, për nga marion e skendër bërë. Ajë qëtri e prunë, e makne, maknene e prunë, i prajim rëgoja, fa kja nga marion, Unë u që ditam, unë u abita me të njërës Njën e një rejti dorë me i të pimë, tha Për nga Marion, tha Ibrahim Rugova, tha Shka po do ti pjati ve Ibrahima dhe aqe A Ibrahimi shka ishkurat, o Ibrahima ta arat dhe aqe Ki Ibrahimi, njën, kja për nga Marion A një, një anglez, unë jarrova e minë Një anglez, tha, me një intervijisë që vajshtë Të depotetë parlamentet, tha Kërë për taj, a vendosën të problemet dhe një harë në vot Kë A vendosën dhe një are këto problemin botë, sa poaj, vetëm me një rastë a vendosën. Kur, sa me unë gjallë Mohamedi, sa i vendosë ato sapijet një kafe. Problemet morale, problemet ekonomike, problemet ndërshetnore, problemet ndër njërzore, problemet komtare, problemet satare, që gjitha problemet, sa, veç Mohamedi me unë gjallë prejvore, sa, sapijet. Po prit me i vendosë problemet a i shkajni, sa. Unë për të pizë që të pra A po pritë me i hekë thejrat nudha A i shkacet thejrat nudha Jo, a i shkacet nudha A i di me qikë thejrat nudhe A kush, kush, kush i vendos kush di me hekë thejrat nudhe E na jemi ato të përbetuar Që Allahu në ka dërgu me hekë thejrat për jude Muhammed A.S.T.A.M. ishte haj që hekë thejrat për jude Zatë e a i thame një hadith El imanu bidhë unë vësebë unë e shaba Iman i jo në ashtalët e zisadikë Tha në krije, rin la ilahe illallah, Muhammedur Rasullullah, në fund thar rin me hek një therë për jodhën. Në fund rin me hek një therë për jodhën. A e mbisht të dhejt, a gjë. Në e mbisht të dhejt, a gjë. Në e mbisht të dhejt, të apoprit me vendosë këtë një problemë, ta. A i shka në gjallë problemë, a i mi vendosë problemë, ta. Jo, a i nuk vendosë problemë, a i në gjallë, a i shka këtonë problemë, edhe talebet e ati në përdoj shkahtojnë probleme talebet në zonësat e Muhammed Mustafa s.a.s. janë krejtë si shqer ato hekin së erra prej u dhe nuk qesin së erra prej u dhe ati muslimanve nuk javëzen u dhe në njëri, a interesantë shumë muslimanve nuk javëzen u dhe në njëri shka 12.000 km lërë shka ka shpijet kur edhe adi pëse pëse ku i shia muslimanit së si javëdhën a, -a i që e ka nduar së si javëdhën në medine E ka pasioni emri Nuhan Khalid ibn Zaid. E ka thit shtëpin Meshit, o burra, o burra të ndershëm, o ju musliman të kthi i Islamit madh. Ai thit shtëpin Meshit. Ardhën me blej. Tha, "Po i kërkon shtëpë, sa 200.000, 400.000 dirheme ka shtëpia jeme." Tha, "400.000 dirhem dirhem para yative." Sa po 400.000 dirhem sa shumë tha, shtëpi ça shit me dinë 400 dirhemta. 400.000 dirheme para shtëpe jotja. Edhe sa aj Eku si po di intë fama shku për këtë shtëpi ka 200000 ti 400000 mënjeher tha edhe unë e di siam to ta shit shtëpinë 400000 shtëpiën 200000 herëm po ta shafta po po ta shafta kuqjin 200000 kuqjin tan që ka shtëpi nga punue 200000 për ata po duhet 100000 do të thë kurqjin ta siam të blej këm se kuqjin tan ah ha po më ka kë më ka kimë jetuar kur të vesh këtu qëfar kujshie të dukum edhe musliman edhe qëfar valet të njerëzive e mbulojnë ata sa ki me qenë i knaqër këto tha, diqin më dërhem dush me paguit se ti se diqfar kujshie ki me pas sa ki me qenë me ta i knaqër a i tha, ma i katërshimi dërhem shu i tha, ma i katërshimi dërhem edhe kujshie në maje edhe shpije në maje tha, ma i katërshimi dërhem me hajri shpija tha me heri këjshia unë për du të ashtë që ti me atë këjshia i të vazhdojsh apo të mëzeri me 4 që mi dërhem për e problemit ekonomik që e kije këto e imina a da i zonë udhën neve në Anglija gjatë a i këjshia josë në i zonë udhën josë a i në Anglija a ma që ative javë zonë udhën a i në Bagdad javë zonë udhën a i nërë tëk javë zonë udhën a i përmito ngusht shka me po prej Amerike dheri n 5.000 kilometra, 21 kilometra, zhut në bod i shka. Allahun, Kuran i Kerim, sa, e ta ëmru Allah, ka ardhë emri Allahu, në mësë mështoni, në mësë mësë lipni, në mësë mësë gutni, në mësë mësë mërzit në fare, se këto janë filimi, zgjidhe dhe problemeve, insha Allahu ta'ala. Ska më mërzit? Juret zhullë l-melaiket e bërruh, ka vahjë, vjenë Allahu me urdin e vatë, vjenë melaiket me urdin e Allah Allah e me njësha o min e i bedi. Sa do, do t'a besoni, do, do t'a lini ma shpine, do, do t'u preke vahje, do t'u, do t'u, do t'u, do t'u, do t'u praneni, do t'u, do t'u praneni. Kanë pyt njerëzit hoxën, ka thonë o gjë, masi kjo feja jo në regull. Kështu për, masi kjo feja jo në regull. Edhe vetëm kjo në regull. E vërteta, vetëm kjo është regull. Pse Allahu pra si ka falë këjtë në santë muslimatë? Pse si janë kejtë musliman? Shumë krenat pa numër të aj mundon ki problem. Pse si ka falë zoti kejtë musliman? E ndë gjopra. Për me morë zgjidhe në kësaj tytje si përgjigje të plot me vete përgjismon mo, du shme i hap dhezve të një minut. Me pas qenë kejtë musliman, këto shkas janë musliman shti, asherë e kishin bethon, po po, musliman po, masime zorë. Po ka... qëllë ma dherën shira rri, musliman? Së rri këto? Qëllë ma dherën shira rri? Kështu këshin me lip, këto shka fjanë tash, musliman? Këtë fjarë këshin me folu le mave të vërtë, të zëllave në vërtë, po a i si të mba ish me zorë nga rdha i po, musliman, gjo ma një që të rudë, këshira rri këto asë rri? Pra, ashë liri e plot, ashë liri absolute, ashë liri totale, kur anë i kërimi ashë fener i varën në tregë, ala men yasha men ibade fa kam zbrid per ata qi doin me zgjell kete per per ata qi kan dëshirme e kalu veten edhe me i kalu qerrat nga rruga engusht, evorit, edhe e ngushte e vorrit edhe asiratet e qerrat rrug te ksa bote por ndrishe ska dhun ska dhun ato qi jan musliman jan me dëshirën e vërt ata qi jan musliman jan me dësh jan me dëshirën e vërt pra isht ska rregull kse do dur me na kuptoj ndosht eventualisht kete kafeten e kti dersi e ndëgjojnë me cindra mija njerës musliman e dhe në musliman pra me vakë duhet me në kuptu kështu a i prifti ortodoks a i prifti katolik a i buda a i prifti i, i, i dëshmitarve tje hovës ka drejta me artë e ura në slupçan ka të drejt kështu duhet me besu se ka të drejt me artë e ura në slupçan edhe me besu në slupçan alive kejve me ren hajde kalonin fem të se ma me regullë kemi ka të drejt besoni se ka të drejt Po ka të drejt edhe hëgja jetë me dalë nërt gurit Ka të drejt Me dalë nërt gurit Së kur shka ka dalë të guri I katedralës kellit Edhe ju ka vikat Gjermanve Niharë një, një mërë dvertë Ajde ordënë një kejt Bite, ka më zihia Edhe në alën më qindra Gjerman Me ndëgjush ka po fletë Kë njeri cili faktikisht asë Gjerman Po i thirë kejt Kusht ka përtejnë hohe shtrase Në kellë po i thirë një slamë Po dhe ajë i kryshterëve dhe ajë në të qëtërinë murë ati e dhe ajë po e thjerë këtë kryshterizm Pazor, s'ka problem heç në të vinë, të ura në sluqanë, në sfirin Këtu sa është problemi, e kua pra problemi Problemi është se plët njerëzë prej padijës më ndojnë se e kanë me ven Walla, të më falim Walla e bëhë, mirë folke Edhe, edhe interesant Po, këshirëma, për po, po dhe ajë e dhe ajë s'ka probleme Edhe po ajë spikër në katë i shtati Këto a problemi, jo problemi se një një sirri. Unë e kur se kam folke të fjalë, ka drejta dikush me arte ura, sot sete. Ama ju më së abitni, se ato s'kan arte ura me thera, ato kanë hinë sot. Kanë hinë sot, të përmet ati asoj nusës. Gjumona s'pjegum nusën a jo. Kuska qenë dërës gjumon, shka tham verra, shka thamë për nusën. Tha kam një nusën, shtatë gume një gua, thakë shmo ajo. E televizori nusën në sa gua është. Ai jina taqë qomen i quiko. Nuk sot e deran kresove se falume. Tu të bëh zmat bejnuj bim shkavos ajo. As e shejt. Gjithë merrevesan e shejt gjithë ditën e gjithë natën goja si lalë. Çha çara shejt, vetë lafia sa i shkon. Vetë lafia sa i shitet. Ato janë mrenat të therr, inkristërizë me të therr në atë në atë në atë, vetë nam dogu djemi jashtë. Që rjan ket mrenat, vetë na e mi jashtë. Nena po na thoin kështu, të nderuar, nena po na thoin kështu. Si dush me fol në televizion, dush me jon 2000 mark, dush me jon 3000 mark, dush me jon 4000 mark. Pa hiç ko problem, po na s'po i kemi. Ktoha problemi. Ja ne kët fjalë do ta ngjoj ndoshta njerëz të mediumeve të tjerë. Ai na po jep mi për fjalën e Allahu, jep dini, na po jep mi 4000, po na s'po i kemi ato. Leç s'po i kemi po nësë për i kemi ku me i lipë, nësë për i kemi ku i me i thonë nga një moni. A qëka do më thonë gjëmatin dërshëm, qëka do dë më thonë fjale a s'pjeguar sot edhe që do s'pjeguar në një mujë, në mram jemë, smit, cult, smit e voglit më dhojt, trit, grat, pleçt, plakat, kejt ullëm para televizorit, edhe në dëgjojnë fjale në Allah, gjëllë gjëllë u, tashti këtu ka nartë 300 veta, pa 400, Këtu këtë i sujnë gjemotit se Këtu përdu nimi e 500 marka dimi A i duhet pijamije me ilon të direkt E ati 5 në marka dhe me shku dhe të gjok Si më zdale në kësham të rët më ti kam mabit Këtu e ka kjo Fënë ton, apo do me rrit Apo do me vërtetit se jem maj vërtetit Dush me dal në shashmet pa se jem maj vërtetit Dush me dal në po Nuk ka feja jo në gjemot Feja bahtonit, o të ndëruat nuk, nuk është feja bastonjive Kja feja trektarve është faja patluti... e të rektarëve, faja e pasanikëve. Fa ozët pëtluti më mëdhën dërë. Për gëmërion, fa ozët pëtluti më mëdhën mirësi. Ozët pëtluti më përshëndetën. Ozët pëtluti më përpasunih. Pëtluti më, wal gëna, asëlluk al-afaa, fa bel huda, wal gëna, pëtluti më përpasunih. A që të njërë, që të njërë, që këtë që këtë që këpëtojn ايه كنسير تكسزبان فطعي دوت موينوستو دوت مراليزو ايه فا اشتا عني ساعة دوت مراليزو كتو كان انترمثو كتو كان انترمثو كتو كان انترمثو كتو كان مث إنه أنه لا إله إلا أنا أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاعتقوم فالله جل جلاله وجل شأنه او يو فان عمرت مي فريع ديمت ديرت محمد بن صفايا صلى الله عليه وسلم اذا يو ملائكت që i krini punën e posterit në lidhë me zbritjën e vahit, një rëllë du të aluni kejtë. Kejtë e keni një qëllimë, anëziru anë la ilaha illa antë, tha në formën e qërtimit fëllëni me zotë lërë thuni, s'ka zotë qëtër vëqë Allahu gjëllë dhe gjëllë lëhu. Thun ju, thun ju me zohë haptës, s'ka zotë qëtër vëqë Allahu gjëllë dhe gjëllë lëhu. E të se këtu haptës? Haptë Ju pose do një mija argumente Për shdo gjo një mija një argumente Se Allah o është një Për ata thuni ju Allah o është një Se kur s'ka me do ndryshe E për po, ho gjo t'ashtu i në të më falë Shprat për dojnë me të vetë një shka Ha Për mirë be këto Qka për bojnë di miljard, miljard një, këto di miljar, tre miljar të anena Këto aspe e din këtë pun Qko lu më sa të dush Të më thumë sa të dush sarfimun sabdush skenctare skenc sabdush universiteti i kambrixhit universiteti oksfordit universiteti o i wisconsinit universiteti i berlinit universitet sukol o ktu universiteta studime e shkencas satelit e ballon ne concordania es ktu ur interesante n turfuki kuprala gredeli reit ku gredelit bliga rota shina taboni ma ke csto ato Ato fantomi 16, 19, migin zdenja, bombarderi, raketa, klintoni, bagdodi Qka mos atona, kecito, itakam, ato në aket që të shka i cekëm, e nën regull, ato jën regull O, oh, qka ashtu i munu që i problemi madh njerëzit Paj nën besim regul, në regull, ato në punë regull, nën gjumë pa regull, ato në smenë regull A se ki qarështja? Në sahatin e besimit, në në regull, ato jë në regull. Në sahatin e punës, a e në që për sahata, po. Në sahatin e punës, ato në regull, në a jë në regull. E, kush punon, e ka bishtin e teslitës më të mirë, kush e ka dhe në më mirë. Ajë që si din këto punë, shkojnë e prat një shkoze dhe jashti, bishtit teslitës qashtu, të një dhe një drujë qëtër dvogë lë piketonë me të shame e me guri. E ujdisë, Kër të e ngullë shojken të më falin, a i te ngullë shojken e ha një teslitë për kryen e vetë. E ha ha se i delë qështjit sa pibishtit ati. I delë qështjit sa pibishtit e ha për balja i teslitën e të më falin pra. Kushi ka këtë faja ta faja këtia, ki kë muslimonit i ka thonë, islami këtia i ka thonë, të këshyre më rejë, të i pak e shumë, se të i dush me i ra vetë vetës në baljë me, me teslitë. Jo, kësi faja nësë kemi, faja ju në andrishe ajo, po, pra, ashtu. Ne ket të bësem në vetrim duhet të jemi ku janë ato edhe disa hapa më anjë. Kënaf ajo. E kush nuk ka faj, nuk ka faj, nai me ç'i jesh ana, ç'i josh kana jemi ç'shtu. Ë di s'ka mihet separa. Ë di s'ka mihet separa, jopse jemi muslimanë, jo, ses jemi muslimanë. Musliman. Gulën për dinën e ka pranë njëri baba plak para 40 vjetëve e ka tha përmishpëret edhe ki i sotit për e blenet për e prak për e tham përmishpëret halos kam su moden i sen qeter me bom e ta rep e gjetëm rep për e lo rep, rep e gjetëm rep për e lo mu kështu mu kështu kur gjoni qeter stanis kur gjoni qeter stanis e azban pa ka ju mës mendoni se unë për nima i kam mend të ajta arriti po Un filli shengoi Katuni, un sem shërsili, shengoi të Përdorës, të Përdorës edhe të përditshëm. Nuk ështëo. O id, o idash. Livret pak. Livret pak. Vesh një punë mos e bën, lutem. Mos mërla kmini atje. Se besimi i atij veç si ka çuku janë, po lënia e besimit i ka mriku janë. Lënia e besimit i ka mriku janë. Këtë sot që mi foli janë bazat e der derseve shka kanë me adë Ramazan. Kisa dherë si sotit. Të janë kranat e derseve që vinë një mujë. Nikola Koperniku edhe nëzënë së të ti edhe mësus të ti. Si Galileo dhe qërtë janë hurë nëzërë. Mëse kanë sonë shka tojmë sot në në gjami këtu? Janë gjegë. Pse thoinin ata, na s'ka thoin xhami. Ai që tha, gja, "Gjoki hah nër likur mrena e djegën kristalert." Prit datë citën zarm ata. E varran me turkoze në zarmën për funitë. Pse? Sa ki budalla. Çfarë kanë pritë? Ki budalla. Gjoki nër likur po hah ke. Ki po don nëse anë me nai prish. Tërtipin e kryshterizmit prej të isha e teknerat derin fund me një latë ki i blisi. Një shkollën e shejtonit kamësu a gje, vëspojnë në Madrid dhe në Kordove dhe në Toledo, prej ulemave të Islamit, pas kamësu ki a gje se gjaku në likur hetë edhe bile ashtin zepë. E, këta du të me varë. Për kërvot? A i sa pak për pa e qitë në zarë. Hajde, thuj, që ka keme, thonë me sëmbrami? Sa pothom se gjakun në likurën e njeriu të het. Sa po varrash, po digjesh, tha ai gjaku a pahet. Nëse të varneun aja pahet. Çetërn sa uij mbi spërë me shkapo dosë po sutoka po selës aja selës. Sa po djegmit aja selës. Nëse djegrëun aja selës. Ato e sqegun se Anton Parisën në Front, edhe në Berlin, edhe në Hen, edhe edhe edhe në Heidelberg, edhe në Londër, edhe në Amsterdam, edhe në Rotterdam e s'pjegun antem, se anë tëmë, se mësun për e neve, mëspojnë në qytetët e sponjës, 860 e trivet muslimanë, për ate atot mëdhajte ative sotë të thojnë, muslimanëve javë kemi bërgjë, këtë diturit që e kemi. Ato thojnë, këtë diturit që e posedojnë sotë, këtë përparim, muslimanëve bërgjë javë kemi. Ato në kanë mësun neve. Ato thojnë këtu, a këto tonë, thojnë, elon, a mësojnë to. dhud me elonë, Do të më lënë këta mëkrime shkuta ato. Pra është një paradoks i cili duhet sa më shpejt të vendoset se na jemi çështosë jemi pse jemi faktor të mirë, a to janë çështosë janë veprimtar pa fjalën e mirë. Kjo është sqarim si i shumë i shkurt në nënë inshallahutaala me ajtin numër 3, do të vazhdojmë suratunahl tasht i u thashë der të dhëton këtra mazam do zgjasin një orë, ajo orë ajo ajor, nuk rresu sot kërinkë dyfra, edhe ndoshta çera dita kur të boll 10 ditë edhe pak 3 minuta mazaq, ama fillimin nuk ka zgjashile. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu që në këtë dërse dhe partë të kësaj ditet madhët, fi mujtë sëdë mësë këni qenë të mërzitur nga dërsi jonë, në e lusim Allahun Gjelle Gjelalu që na të jemi të mëshirë shëmë da juve, edhe mësë ju randojmë me dërse ashtë ta ju mundonë ka ma e gjaku, se gjaku hafë në likurë, që në pra, që të i shkoni të shpia, hafë edhe ma mirë, walhamdu lillahi, Rabbil Alamin, el Fatiha.